Ще й місяця не минуло Малюкові, як надійшла Іванова черга на операцію. До Києва поїхали удвох. «Софія Андрійовна, ви не уявляєте, як я його люблю. Як би могла, я б йому серце своє віддала. Хай би пересадили». «А ви ж як, без серця?» Я що? Хай би лише він був здоровим. Ніночко, не можна так. Ви потрібні своїм дітям, намагалася переорієнтувати її на інші цінності Софія. Дітям? Діти що? Буде чоловік здоровим, будуть іще ще Діти. Не буде його, і діти мені не потрібні. Софія уперше зіткнулася з таким проявом любові. Ніколи досі їй не доводилося чути від жінки, що чоловік їй дорожчий за дітей. Для сильної половини людства така поведінка – звичайна річ, але для жінки… Кажуть, провели такий експеримент. Зімітували пожежу в хаті і стежили, кого будуть рятувати в такій екстремальній ситуації чоловіки і жінки. Виявилося, що жінки завжди вихоплювали з ліжечка немовля, і лише коли дитина опинялася в безпеці, згадували про чоловіка. Торжество материнського інстинкту над статевим було абсолютним. Чоловіки ж чинили не так. Лише у незначної їх частини домінувало прагнення врятувати дитину. Більшість першою виносила з вогню дружину. Самець рятує самку. Народжені нащадки вже теперішнє, а дружина – Надія на майбутніх спадкоємців, на відтворення, репродукцію роду. І як там у Києві, Ніно, повернулася до фіналу історії Софія? «Коли Івана прооперували, я весь час в коридорі стояла, що веде до операційної. А всю ніч просиділа на дереві. Де?» – не повірила власним вухам Софія – на дереві, на гілці. Післяопераційна реанімація на другому поверсі. Мені хворі підказали, що там дерево росте, гілка біля самого вікна. І я, дівчина спортивна, вилізла як мавпа. На третьому тижні після пологів, ниняла Віра Софія. Ну, то й що? Йому ж гірше було, ніж мені. Отак я на гілці сиділа, дивилася на нього і шепотіла. Не вмирай, Іване, не вмирай. Чудеса, чудеса та й годі. На що здатна закохана жінка? А як він зараз? Дуже добре. Операція минула вдало. Оперував дуже хороший хірург Ілля Миколаєвич Єщенко. А син наш, молодший, скоро до школи піде. Софія замислилася. Як швидко минає час. От уже діти, яких вона приймала, коли вони приходили на світ – ідуть до школи. Так багато змінилося за ці літа, так багато пережито. Та відколи вона з Максимом життя наче зупинилося. Цей год не було нічого. В Юльки з Василем теж не було нічого. Юлька народила сина, Виховувала його. Часом приходила до подруги на каву. І вони милувалися хлопчиками, русявим Назарчиком і чорнявим Павликом.